a mimi naitwa chombe lakini sasa tuseme kwenye masuala ya afya swala afya linacho kinacholeta tataa kwenye afya ni kwamba watu hawahudumiwi dawa hakuna kwa hizo dawa wanaenda kuzipata kwenye mafamasi. na hizo dawa katika pharmacy manake unaweza kupata dawa feki hasi kwenye viwango mtu akapata akwa gharama kubwa na aka asiponi uenda na ugonjwa wake ukao na msukumo hadi atie maji mwingi akafa au vinginevyo sasa utakuta dawa hizi kwenye hii pharmacy zingekuwa zinapatikana zenye kweli zinaweza zikati mtu kwa mtu kwa uhakika huyo mgonjwa anayemwa alafu pili ni kwamba mtu ametoa bima ya afya lakini bado anaenda kugalamea kwa hela zake kumbe basi hospitali ingekuwa inatoa zile hela na kwenda kuangalia zile dawa ambazo zinanunuliwa na hiyo mgonjwa kama ni kweli sahihi au vinginevyo unaona amepata dawa kwa gharama kubwa hela yake bima pa na huduma ameferi kupata hilo ni tatizo